Тільки у Зевса ночей і днів За цей час проминуло. Жертву вони не одну і не дві Пожирають щоденно. Що ж до вина, то без міри Вони його п'ють і без краю. Безліч худоби він мав. Із героїв мужів ні у кого Стільки її не було, Ні на чорній землі суходолу, Ні на ітаці самій. Та, мабуть, і двадцятіх разом все ж її стільки не мали. Та ось розповім я докладно, На суходолі корів є дванадцять черід, І овечих стільки жатар, І свинячих гуртів, Та стада козині, Там навкруги і його, І чужі пастухи випасають. Тут же на острові, Аж до кінця його ще одинадцять Козячих стад пасеться, Під Доглядом служок сумлінних. Кожного дня хтось по черзі У місто козла приганяє З тих, що вгодовані добре, Який виглядає найкраще. Я ж свиней стережу, Доглядаю тут ціле їх стадо, І женихам найжирнішу з них Вибравши теж посилаю. Так говорив він, А гість їв з охотою м'ясо і мовчки пив у жадобі вино, женихам замишляючи лихо. А як наситився він, та їжею дух підкріпив свій, в келих, з якого пив сам, влив вина свинопас аж повінця і дав Одісеєві Той прийняв його з радістю в серці, і обізвався до Евмея, промовивши слово, крилате. Друже мій, хто ж це такий, що придбав у свою тебе власність, дуже багатий, могутній, як сам розповів ти про нього? Кажеш, загинув він десь, а гамемно на честь захищавши? Хто він, скажи, можливо, і я його бачив де-небудь. Відає Зевс в небесах та всі інші богови безсмертні. Може б і я розповів, що? Адже мандрував я багато. В відповідь мовив йому свинопас, розпорядник пастуший. Старче, нікому із тих, що з вістями нього приходять, Вірити ані дружина, ні син його любий не мусять. Скільки усяких приблуд в безустанних шуканнях поживи брешуть весь час, а правди ніхто їм сказати не може. Кожен приблуда такий, заблукавши до нас на Ітаку, до господині приходить моєї плетени билиці. Добре прийнявши, про все вона довго розпитує в нього – і тяжко сумуючи, ронить рясні, і сповік вона сльози, як і годиться дружині, що десь чоловік її згинув. Байку і ти, старе Ганю, якусь вже скласти готовий, тільки б хтось дав тобі плащ із хітоном та інше одіння. Мабуть, давно вже пси із хижими птахами в нього шкіру обдерли з костей. Що душа вже від них відлетіла. Може, десь риби морські його з'їли, А кості на суші досі й піском занесло На далекім морському збережжі? Так і загинув він там, А друзів журитись покинув, Всіх, особливо ж мене. Ніде не знайду вже такого Доброго серцем господаря в світі, Куди б не пішов я навіть коли б я до батька і матері знову дістався в дім, у якому вони народили мене і зростили. Отже, за ними не так я журюся, хоч дуже хотів би, в рідну країну вернувшись, на власні їх бачити очі, за Одісеєм, що безвісти зник, мене жаль гортає. Ні, хоч нема його тут, називати на ім'я його просто... Я не наважусь, любив він мене, вболіваючи серцем. Я дорогим його зву, хоч немає його і понині.